Radio 1. Eva Russ Hej och varmt välkommen ska du vara Ja, det är ju direkt sänd relationsradio ända fram till 12 idag Och idag är det fri åkning. Det vet väl du som är en trogen Radio -lyssnare Att det handlar om att du kan ringa in och ställa frågor Som har att göra med eh, psykologi, psykoterapi, relationer psykisk ohälsa till mig och jag som sitter här och um, gör mitt bästa för att kunna besvara dina frågor, jag heter ju förutom Eva Russ så är jag också legitimerad psykolog sedan mer än 30 år tillbaka och legitimerad psykoterapeut, utbildad i Karolinska institutet i Stockholm och jag har det som då Kallas för KBT-inriktning: kognitiv, beteendeterapeutisk inriktning. Numret in till mig är 0200, 13 och det kan ju vara en del funderingar man kan ha inför en helg som det. Är. Det är ju ingen lång helg, men det är ju, jag behövde liksom inte lägga pengar i min bil idag när de kom hit, utan det är helgdagshelg hel, kan man säga. Det kanske är så att du ska gå och sätta ut något ljus på någon älskad släkting's grav eller till någon minneslund. Du kanske har behov av att prata om det. Då kan du ringa in till mig nu på radiet och numret är ju som vanligt då 0200 Men du som har lyssnat mycket här vet ju att jag alltid när det är friåkning i mitt program Eva Russ börjar med den här signaturen. Ögon Mm. Idag ska jag. Ja, just det här gick jag in i mig själv. Jo, jag ska idag berätta för dig om ett väldigt, väldigt spännande projekt. Där man eh, inom svenska försvarsmakten, som jag jobbade inom för 20 år sedan med meditation lyckades få två stycken stridsflygare att komma upp i luften igen, vilket man idag säger funkar, men då sa man att det inte funkade. Det var nämligen så här förstår du, och det här har jag skrivit om i min nya bok Bullshit. För många år sedan arbetade jag inom den svenska försvarsmakten, och det här var under sent 80-tal. Då lärde jag känna en yrkesmilitär som också var flygare och arbetade som flyglärare på Jungbyhed. Och jag minns då att ganska många ansåg att den här flygaren och flyglärarens sätt att arbeta på var för flummigt för det svenska försvaret. Han blev sen överste löjtnant och hade nämligen, men det som var flummigt då, det var att man tyckte då att det var flummigt att en yrkesmilitär med hög rang höll på med meditation och det räckte inte med att han mediterade utan han hade också bytt sitt förnamn och han hade blivit vegetarian så alla de här tre sakerna ihop gjorde att han avvek väldigt mycket ifrån de gängse stridsherrarnas jag ska inte säga det andra ordet nu syn på sig själva och hur man skulle vara stöp när man jobbar inom försvarsmakten Jag vet att den här mannen, han heter Palle Samdahl han jobbade med meditation som då, den finns ju nu med, hette TM, Transcendental Meditation. Det är alltså eh, en avslappningsmetod och eh, det här då ansågs kontroversiellt och han fick alltså rykta om sig Palle om att han var konstig. Eh, vad den här eh, flygläraren på Ljungbyhed gjorde det var att han lärde ut olika meditationstekniker alltså avslappningstekniker till de blivande flygarna blivande stridsflygarna och under hans tid det var innan jag började jobba i försvaret 86 87 så skedde det flera flyghavrier. man hade ju då inte JAS men man hade någon som hette Tunnan minns jag och Viggen och så vidare och sk 60 det är ett skolflygplan, minns jag själv fått flyga med det faktiskt, eller som passagerare. Så det skedde flyghavarider och det reflexiva eh, hjärnans gamla systems svar från militärtal det var att det är samma sak idag, det är att om en flygare har varit med om ett haveri då kan man inte vara flygfärdig igen, då får man inte flyga mer. Det gäller ju även om flygare har varit inblandade i trafikflyg, alltså passagerartrafik, så anses de i alla fall den här gottröra piloten, dansken, där han fick aldrig mer sitta vid spakarna igen. Jag tycker själv att det är ett väldigt förlegat syn. För vad Palle Sandahl gjorde, det var nämligen den att eh, han hjälpte två stycken flygare som hade kraschat eller fått skjuta upp sig med katapulten. De togs alltså ur tjänst eh, eftersom man då som nu ansåg att deras känslomässiga sår efter de här flyghaverinerna var så svårläkta. Men Palle han tänkte tvärtom och trodde tvärtom. Så han satte de här katapultutlösta flygarna i dagliga meditationsövningar under en längre tid. Om jag minns rätt så tror jag att de mediterade dagen under minst ett halvårs till ett års tid. Och vad som sen hände det är inte bara flyghistoria utan det är då som nu meditationshistoria. För vad han kunde visa denna överste löjtnant vid flygstaben sedan i Stockholm, det var där jag lärde känna honom flygstaben. Det var att han kunde påvisa att de här flygarna som hade störtat mentalt genom dagliga meditationsövningar hade återhämtat sin inre balans. De kunde flyga igen, deras inre sår hade läkts genom meditationen. Och nu i efterhand så skriver jag om det här i min bok Bullshit att det handlade om flygarnas känslomässiga sår, tror jag i alla fall, i form av rädsla, panik och andra starka känslor som hade ristats in då de här flygarna blev tvungna att lämna sina farkoster och utlösa sina räddningsfallskärmar. Jag kan också tänka mig att det fanns en del skammare skuldkänslor i deras såriga cocktail eftersom ett flyghaveri är oerhört kostsamt. Det här var Palle Sandahl, han avled för något år sedan, såg jag här i tidningen, gjorde, det var enastående forskning och jag har ju berättat för dig att jag själv har träffat en av de nu världsledande forskarna inom meditationsteknik John Kabat-Zinn. Jag har gått en kurs hos honom förra sommaren i Boston. Han är professor och är, kan ska jag säga nästan allting om hur hjärnan funkar. Och han sa ju då det att, sa att idag, och vi pratade då 2012, och det här hände då på 70- 80-talet i Sverige, Att om vi människor ser till att vi mediterar 30 minuter om dagen så kan vi skippa våra antidepressiva mediciner. För meditationen skapar en inre balans som gör att du inte behöver käka så värst mycket ångestdämpande eller depressionshämmande tabletter. 30 minuter om dagen alltså, säger då John Kabat-Zinn. Det är du, det är väl en himla spännande historia det här. Nu ska jag släppa in er som vill prata med mig om allt möjligt. Jag ska börja med Ingvar. Hallå Ingvar. Hallå ja. Välkommen. Tack så mycket hörde du Jag vill bara berätta om en annan sak som hände samtidigt i Kände du till du har ju jobbat inom försvaret känner du till det här vad Pelle gjorde? Åh oh ja, oh mm. ja, Det har ju beskrivet i olika tidningar där, och tidskrifter alltså så vi kände väldigt mycket väl till det där han höll på med. Du träffade väl honom också han ingick i mitt projekt där sen. Ja då, ja mm. Så det stämmer eller du. Nej, men jag höll på med ett annat projekt alltså omkring planering och, och uppföljning och så vidare här. och det vi, det vi gjorde Det var alltså att se till alltså att de enskilda förbanden alltså. Här, va? Mm. Det, det fanns ju ett för 50-undratal förband. Den mm, militära förband. Ja, så det, de fick då tidigare sina pengar i småpotter, alltså här, mm. i olika småbitar alltså mm. här. Och vad vi såg till, det var alltså att man ordnade till ett system där man bestämde. Vilka mål skulle de ha? Mm. Vad var det för någonsin som de skulle genomföra? Att de fick vara med och påverka det och sätta upp Precis. målbilderna själva. Mm. Ja, och sen såg man till att de fick alla pengarna på en, i princip i en enda pott. Alltså. Mm. Mm. Och det var alltså det verkligt stora som hände där. Det alltså. var en förändring i synen på att medarbetarna fick vara med och påverka att ta har... eget ansvar kring ekonomin, påsen, har... påsen har... pengar som det heter. Ja. Ja. Du, du flyttade ner ansvaret från de högre nivåerna mm. till de lägre v vilket, nivåerna. Vilket år pratar vi nu Ingvar? Vilka år pratar vi nu? Är det 80-tal också? Åh oh, nej, oh, nej, det börjar på eh, 60-talet. 60 okay. Lite här. kort, eh, vi ska gå mot pausen nu. Vad blev det för effekt? Vad har man utvärderat den här initiativet från dig inom försvarsmålen? Jo, det är genomfördes så att hela, i hela försvaret så, så kom det att bli på det där sättet som jag beskrev. Alltså här. Men blev det lyckat? Var folk nöjda? Ja, så ja det var väldigt lyckat. Alltså. Så man... hade man gjort någon psykologisk testning, så att säga? av alla de här ja, människorna så, så hade man sett att det fanns wellbeing, alltså välbående hos dem då, eller? Oh ja, och framför, det var ju väldigt mycket kontakter med USA alltså ja. så jag var ju i USA väldigt ja. mycket Men jag tänker på förbanden lite nu då alltså, ja. vad, vad tror du idag Ingvar, att om man hade gjort en testning, sånt som har varit min arbetsuppgift också inom försvaret att man hade kollat om medarbetarna mådde bättre av att kunna påverka själva så hade det väl varit så att, man, oh, att de mådde bättre, eller hur? Oh ja, det var ju mm. stora försök ja. du? det var ju väldigt stora försök som vi prövade med det här Att bli var... involverade, involvement som man kunna säga, Så att bli involverade ja. och ta eget ansvar det, och bli sedda viktiga alltså. saker. Mm. Vi tog ut förbanden P2 och FT och så mm. vidare vad de hette mm. Så prövade man på de här alltså. På Och, och såg så vad, ja. mm. vad resultatet blev. Och det blev ju en väldig ja. på det här. Va? Ja. Du är Ingvar, jättespännande. Vi kan väl berätta för lyssnarna att du är min gamla chef. Ja, just det. Vi går ut en, en bok på det här, 1974 alltså, ja. på detta. Ja. Du, Ingvar, tack så jättemycket. Tack för det exempel. Du måste ta en liten paus, vet du, här på ja, radiet. Ja. Jag vet att du fortsätter att lyssna, Ingvar Ärling, som det heter. Nu tar vi en paus. Det är friåkning. Jag heter Revarus. Russ. har lite skrallt i röst, just som sagt. Vi har ett virus som går här på radion. Men jag sitter här fram till klockan tolv och tar emot frågor eller åsikter eller om du vill debattera någonting som har med psykisk hälsa, ohälsa, psykoterapi eller relationer att göra. Och du vet ju att när du ringer in till mig så kan du vara helt anonym men gärna hitta på ett namn. Numret är till Radio 1 0200 11 12 13. Radio. Radio 1. Eva Russk. Det är jag det och det är direktsändning. Det är fritt att ringa in till mig nu om du har frågor eller saker som har med relationer att göra. 0200 11 12 13. Eh, jag ska prata med Ingerd som har väntat en liten stund. Hallå Ingejärd, välkommen. Hej Eva. Hur är det med dig? Det var länge sen. Ja, var länge sedan. Du, ja, jag ska också fatta kort för många som... Nej, är du här. behöver inte fatta så jag kort, ska inte är det så kort. Jag, jag tycker meditationen är fantastisk. För att det försöker jag också göra. Och jag träffade den här för länge sedan ens kille. Vad heter han Kurt, Någonting som brukar ta upp. Gick i, han kom till jobbet på landstinget och lärde oss meditationer och, och, och psykologi. Ja. Vad är det han heter? Lars-Erik Unestål. Just det. Mm. Han kom, och det, det, det är många, många år sedan när jag försökte kämpa efter det. Så att det skulle jag vilja säga. Sen skulle jag vilja säga så här. Att när du slutar öppna ditt kontor. Då vill jag ha tid hos dig. Ja det går bra. Ja, <laughs> att, det går bra. Mm. Att det bara um, alltid har man några problem. Ja då. I jag kommer nog att tala om. Jag kommer hamna sen. När vi, alltså i december någon gång. När vi går mot slutet. Det är ju oerhört sorgligt. Det jag säga. Men... Ja. men mm. Är det. Mm. Det, är ju, det är ju bäst där men sen skulle jag upp det här med mm. Maria Montessori som det var igår ja. ja. det håller fullkomligt hundra procent det du säger alltså, alltså jag fick ju nog av henne, jag såg henne på stans. jag tyckte hon var fruktansvärd. så jag bara väntade att hon skulle avgå där hon skulle hitta mm. ut henne. en sån empatilös människa så har man själv hon är självgod, hon är som är störst, bäst och vackrast och Oerhört, jag, jag vet inte om, och jag tycker hon är oerhört, mm. också, mm. helt enkelt. Hon är jag... ingenting för hjärnan att <coughs> tänka på, precis som du sa. Mm. Ja, jag, jag, jag sa ju inte allt det som du sa nu, Inger, men vad jag sa igår, för jag jämförde ju, jag, jag utnämnde ur relationssynpunkt, de i mitt tycke i alla fall, min, min värdering kan man säga, bästa, Jaja. sämsta... TV-programmen just nu. Och då dissade jag då Maria Montesami med vänner. Eh, och jag hissade Björn Kjellman i att vara ur relationssynpunkt. Alltså intresse för människor, lyhördhet, nyfikenhet, empati. Det var så jag gjorde. Mm. Ja, men visst jag. Men hon, jag ansåg då redan när hon dansade mm. på så stans. Och var, jag tyckte... Uh, nej gud tänkte jag ska inte hon försvinna och jag fattar inte vad mm. denna människa var den så, st så stor talo det, det är lite intressant det där det skulle vi faktiskt kunna prata om idag när det är friåkning det, för det, hon har ju blivit ett fenomen en kultfigur ja. nästan ja, och, och sådana fenomen så säga, inom oss har ju också funnits i, i många tider att, <skratt> att man har men men Vad är det, för att jag sa ju även det går Ingegärd att hon kan ju knappast vara en förebild för svenska jämställda kvinnor, Nej. eller hur det är jävligt Nej. långt därifrån kan man ju säga långt, långt, långt är <laughs> så att, jag fattar, eller är det så att vi kvinnor som oftast på grund av jämställdheten vilken vi ska ha men vi ofta jobbar dubbelt och får hjärt och kärlsjukdomar vi kvinnor, ja. att vi kanske drömmer oss tillbaka, att de blir någon slags sagofigur för den, den hemmafruidealet man hade på 50-60-talet, jag vet inte men jag var ju hemmafru ja. och jag ska säga att Expressen gjorde faktiskt en intervju med mig mm. och, och kom på flera sidor hemmafru i romma då. Ja. Och då talades det oftast att hemmafru jag var parasiter. Men trides du med det var hemmafru? <laughs> ja, det är tre barn. Du. Ja men trides du med det då? Va? att vara hemmafru oh, jag tyckte det var underbart ja. det bästa jag visste ja. tre barn under fem år ja. och så hade vi köpt ett gammalt hus i Bromma så det var det bästa jag mm. visste att få vara hos dem så, Vi så... var fattiga men jag var, älskade mina barn min man var fildoktor pildoktor i kemi så ja. han jobbade som lektor då på mm. skolan så vet jag det var det bästa att få vara hos sina mm. tre barn mm. Alltså med den här Montessori. Jag kan inte begripa hur man kan värdera henne. Att hon är bra. Hon, är, hon passar inte in i, i bland oss. Jag förstår inte varför hon kommer mm. tillbaka. Mm. Mm. Nej men alltså det är väl också så Om man får fått spinn på någonting Så gör, man, gör ju de runt omkring Allting för att klämma ut så mycket Pengar som, som möjligt kring det Vad jag hörde är att hon tydligen har en stab På ja, 15 personer omkring 15-16 pers ja, Som men passar men hon, upp och, ju, och så, ja, hjälper hur har henne Hur kan man när hon säger, Ja hon söker ett hus på 12 miljoner På sandvägen Ja mm. Hur kan vi svenska fattiga kvinnor, enkla kvinnor i stort sett, hur kan vi tycka att hon är bra och vår utnärdare skriver att hon vill köpa ett hus för 12 miljoner? Mm. Vad säger du, Eva? Mm. Ja, jag vet inte riktigt, men, men som fenomen är det intressant att diskutera i alla fall. Vi, vi får se om det är fler som vill prata om detta. Det, det var kul att prata med dig, Inger, för det var väldigt länge sedan vi hörde du sa, faktiskt. Ja, men du står att du har så många som ringer, mm. och det är många som har enorma problem och viktiga mm. saker att säga. Mm. Så jag, men jag vill gärna ha en tid hos ja, dig. Men det fixar vi. Du och sitter du, väl och lyssnar du, ända fram till det är En sån god gärning för svenska folket alltså när du sitter där och många får ringa och tala om sina problem mm. alla har vi ju små eller stora problem. Mm. Tack Eva Tack själv Ingrid, mm. trevlig hälsning då. Hej, hej hej Ja det är alltså Ingrid också en trogen radietlyssnare nu ska prata med Kalle som har väntat en stund Hallå Kalle, Kalle har lagt på det var tråkigt, ring igen Kalle eh, Birgitta då Hallå Birgitta. Ja men god morgon god morgon. God morgon, god morgon. Alltså med fortfarande med En dåles envishet Ja Gå alla ni som lyssnar Alla ni som pratar I Radio 1 Var så förbaskat vänliga Och gå in och skriv under Namn i samlingen För vem ska ni prata med Och vad ska ni prata om Om inte Radio 1 finns mm. Eller hur? Ja, tack så mycket, Birgitta Tack ja. Jag blir så trött på människor som inte kan ta ställning. Ja. ja Vi kan bryr. snacka mycket Mamma, men göra lite många gånger. Vi hoppas att... Vi hoppas ibland att andra ska göra saker åt oss. Det är väl ett vanligt fenomen, eller hur? Ja, vi svenskar i alla fall. Mm, mm. Ja, det mm. betyder ingenting. Vi gör ingenting. samlingar, betyder Ingen ingenting. Frans, fransmännen lägger gödsel på gatorna när de är förbannade. Så ja, säger. men det är väldigt... Alltså, vi, Blockera ja, vägar. Man, ja. Vi måste ju alltså göra någonting åt saken. Vi måste ju vara väldigt osvenska. Mm. Ja, ja, i alla fall. Nu kommer jag in till denna Maria Montesami. Hon var en snäll människa mm. och tack och lov så har hon ju det gott ställt. Mm. För hennes del. Och jag tror att hon är en underbar mamma. Mm. Men att sätta upp henne som idol och att på löpsedlarna skriva om Maria Montesamis nya väskor... Mm. Vad har det för betydelse här i världen när det finns krig och elände och folk dör och kvinnor blir skjutna i magen i Syrien? För att både foster och mammor dör. Jag såg att de har prickskyttar på gravida ja, alltså, kvinnor. Det, det är så förfärligt. Ja, en ja. man är utifrån Syrien. Han är kurd. Mm. Det är en sån idiotisk värld. UN är korrupta i Syrien. Mm. Mister går inte in och gör någonting överhuvudtaget där. Och alltså, de måste fly och de får inte ha någon pass. Mm. Att, då kan man inte fly och man kan inte vara flykting. Mm. Utan då måste man ha... Alltså, det är så trassligt. Och jag är gett mm. FN på att människan ska in i Sverige. Mm. Och det verkar vara det mest... Alltså, denna stackars man, han är... 20 du känner, känner du honom eller... Är det... Nej, jag, alltså det, det är det här med favoritsöner och favoritdöttrar. Han har mm. sökt upp mig via Facebook. Okej. Okay. Mm. Ja, och alltså, han vill bara komma till ett land mm. där det inte finns några snipers. Mm. För att snipers, säger han, det är det värsta mm. som finns. jag blev som nervös mm. för att det blev tyst en gång när han mm. Mm. Så och. ni har blivit vänner på Facebook kan man säga? Ja, alltså, ja. Han, han svarade inte när jag skrev. Ja. Och så tänkte jag, för jag hade fråga honom om han var susidag. Mm. Ja, han, faktiskt säger jag så. Mm. Och, ja, det är förfärligt. Han, och, då, och då sätter man det i proportion, så det, är det du säger ja, Birgitta ja, alltså, då, till. Då, att, att skriva löpsed om Maria Montasame har inte magen ja. eller att hon har en dena, det är inte klokt, det är flängt. Och då, då så visade det sig att det var, han sitter och chattar på ett café mm. Och då visar det sig alltså att det var en sniper som hade skjutit ihjäl en 30-åring mitt utanför kaféet. Så förfärligt. Mm. Ja, alltså, ja och vad gör då Maria Montessami förbaskade väskor mm. för någonting? Och hennes extensions och whatever. Och håller verkligen med om det? Det är förskräckligt. Det är förskräckligt. Det är förskräckligt. Mm. Mm. Och jag menar, man blir så trött mm. på folk alltså. Mm. Och ingen vågar ta ställning i Sverige. Mm. Eller väldigt få i alla fall. Ja, radiet hörsta att... ställning åt, åt det ena och andra hållet. Nej, det verkar som att de som gör det, de måste ha gått igenom sitt personliga helvete. Ja, så att man är liksom mer beslutsam och bestämd på något sätt. Ja. Ja, Utifrån ja, den jag, inre motivationen. Jag tror, motivation. det är så här, jag tror mm. ju på själen då. då. Mm. Jag tror att vi alla innan vi förstår vad det är som är viktigt här på mm. jorden. Vi måste ha gått igenom våra personliga helveten. Mm. Det är möjligt. Sjukdom mm. eller vad som mm. helst. Du Birgitta, vi måste ta en liten nyhetsuppdatering här på Radio 1. Tack så jättemycket för ditt inlägg och um, ja, jag vet att du fortsätter att lyssna över pausen också. Ja, Hej så länge. Hejdå, hej. Hejdå, hej, hej. Hörrni, det är dags för en nyhetsuppdatering. Jag heter Eva Rust, det här är Radio 1 och idag är det friåkning. Du kan ringa nu i pausen alltså och numret är 0200 11 12 13. Du kan mejla också, det glömde jag säga. Eva Radio 1, snabelagmail.com Radio, Radio 1, Eva Rus. Varmt välkommen tillbaka ska det vara, det är direktsändning och det är friåkning Du vet ju att numret är 0200 11 12 13 men där sa jag det en gång till Jag som sitter här är psykolog med väldigt många år på nacken och psykoterapeut. Nu vill jag prata ja, problem, skulle jag vilja säga. Niklas, är du där? Hallå Niklas. Nu la Niklas på. Det var väl väldans synd. Nu ska vi se här, vem ska jag prata med nu då? Då får jag ta in, nej men där kanske han är där igen. Vi tar Daniel då, hallå Daniel. hej hejsan, hejsan. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte kommentera hon kvinnan som ringde om angående det med Syrien. och Digitta. Mm. Ja, precis. Anledningen till att de att skriver om, ja, vad heter hon, Monta Samis raska, det är att folk vill ju läsa om sånt skit. Mm. Folk vill ju inte veta sanningen. Det är därför Fast... man köper Aftonbladet och de där tidningarna. Mm. Det är för att man vill veta sådana här meningslösa saker som inte har någon relevans överhuvudtaget. Mm. Jag kan tänka mig att hon gitta, hon köper säkert sina kläder på H&M och Lindex som alla andra gör. Då stöttar hon ju barnarbete bland annat. Mm. Och smutsig handel med bomull. Mm. Så att det är liksom det är ganska skevt. Mm. Och köp inte de där tidningarna. Det ju, gäller ju alla. De skriver bara bara massa jävla dänge. Men tydligen så är det, det folk vill läsa, de vill ju inte veta sanningen. Och så är det ju med allting, precis allting är det ju så. Nej, fan, hela världen tror jag att Assad som är som är den stora boven i Syrien, men det är det ju inte heller. Mm -hmm. Jag tycker, tycker inte jag i alla fall. Nej, Nej. Jag, jag vill inte kommentera för jag är, jag är dåligt insatt, men jag lider ja, med jag det sy ja. syriska folket. Det är, hems mm. det är hemskt det som händer. Mm. Det är ju ett fruktansvärt inbördeskrig ja. som har dragits igång vad jag tror av USA från första början. men. Det är en annan historia. Det är en annan historia. Okej, okay. ja, Ta tack för detta. Jag. Ha det bra. Detsamma, hej, hej, hej. hej. Uh, nu ska vi se här Ove. Hallå Ove. Hej, hej. Hej. Ja, Olle var det, annars var det, det. Alltså Olle var det, Ove står där med det springer då. Ja, ja, men det gör ingenting. Ja. Hör du? Uh, mm. de har klagat så mycket på Marie, Maria där och med hennes väskar och allting. Men uh, hon har ju haft turen i och för sig. Men jag har träffat henne på en loppmarknad där av Stockholm mm. personligen. Mm. Hon är jätterolig att prata med och sådär. Och hon är spontan och en väldigt trevlig och varm person. Mm. Så att den, den bilden jag har fått av henne via tv och media är inte samma som när man ser henne personligen. Nej. Nej. För att på den här loppmarknaden då, norr om eh, Stockholm så... Såg jag såg henne och tittade, där Maria, det är Maria, säger alla folk. Jag gick fram till henne och sa, hej Maria, vad kul att se dig där. Mm. Kan du och jag gå och ta en fyndrunda tillsammans? Mm. Så att jag visste hon och så tog mig och därmed och så gick vi runt. Och mm. När var detta grejer. då? Vad sa du? När var detta? Eh, det var ja, i somras när hon mm. var i Sverige. Mm. Mm. Hon var bara på kort besök där. Okej. Okay. Mm. Så att, men sen tänkte jag på en annan sak. Folk pratar om relationer och grejer och allt eh, Jag ska vara snabb på det. Det, det mm. finns ju mycket ensamma mammor mm. som inte har pengar när man pratar om folk som har pengar och inte pengar och sånt där. Den 14 och så har fryshuset en träff för ensamma mammor. Mm -hmm. Och där har jag pratat om med några olika kedjor att de ska sponsra med lite godis och lite presenter och grejer och sånt där. Och sen har jag pratat med ja, med, eller så jag pratat med mina som jobbar som tomt med på mitt företag. Mm. Och då ska Tom till mor och eh, tomtefar vara där och sponsra dem lite. 14 De december i Stockholm alltså på Fryshuset. Vilken tid? Eh... Det börjar 13, och så kör det till 17. För ensamstående mamma som tar med sig barnen, alltså dit. Ja, jag. Men Vad det är fint initiativ ensamma mammor, men jag kan mejla in till dig. Jag gör det så kan vi läsa upp när, den dagen eller så vi kan påminna toppen. Ja, för att jag menar det är folk som kanske ja. inte kan pengar och inte har pengar och allting. Och det tycker jag är ett bra initiativ är bra. Men, men. men kom, kom ihåg det då, att då, då hörs vi do, någon dag innan där, där. Men jag tycker mm. för, för jämlikhetens skull så skulle, någon, kanske skulle man kanske köra en dag med ensamma papper också. Mm. Det kanske också. Det, det, det var allt jag behövde okay. här, jag vill jag säga, Men att, ja. Eh, ja, och man ska inte missunna de som lyckas i livet heller. Nej. Så att då får jag önska en trevlig heller Tack detsamma. Tack okay. Hej då, hej. Hej. Hej, hej. Ja, då ska vi ta in Christer. Hallå Christer. Hej. hej. hej. Jag tänkte höra är du som kan lite om människor. Vad ska man göra åt det här? Ja, jag har ett exempel igår, jag var inte själv på mötet, men så här i tjänstemän inom kommun och man hör partipiskan i politiken att ja, man säger inte mot chefen, det är viktigare att komma upp i karriären än vad man, ja, vad man tycker. De måste, de måste, jag skulle ju må dåligt om jag tycker en sak, men sen håller jag med, även om jag tycker det är fel, bara för att komma upp i karriären. Mm. V, hur ska man höra åt det? Jag tycker vi lever i ett jävla falskt samhälle idag i Sverige. Mm. Ja, alltså rent generellt om jag går till mig själv så har jag ganska ofta gått emot chefen när jag var anställd ja. så att säga. Och det har jag håller med om att det fick sina repressalier på något sätt. Så, jag har men... aldrig varit någon rövslickare, jag kommer aldrig någon som var det heller va. Det ska man aldrig ha all för. Ja, inte det. Aldrig man, någonsin... säger, man säger ju man säger ju ut emot mm. mot skul men tycker man någonting är ja. fel även om man tycker något är bra då håller man ju med men mm. idag ska man ju Bara för att tjäna pengar och det är inget fel i det. Men man, jag menar, om jag var politiker, om jag satt i någon uh, nämnd i kommunen skulle jag vilja mm. säga. Även om jag inte tycker som han eller hon, chefen. Mm. Det mm. blir ju så fel allting. När, men det personen. är ju rädsla som är den förhärskande känslan bakom ett fjärmande beteende. Att man inte törs. Men det är ju också det att det finns inbyggt, att det finns... Både medvetet och omedvetet i, i vissa organisationer ett sånt här repressaliesystem på något sätt förstör att, att du gör det här. Och det här är ju då en kulturfråga, det är en ledarskapsfråga, det är en medarbetarfråga som man givetvis i de organisationer där det är väldigt mycket rädsla man måste ta tag i. Jo, men sitter man på höga ansvarsposter och man, det är ju det är för samhällets bästa och för så många individer som möjligt för mm. att göra samhället bättre. Och sen sitter man och håller med chefen för att han eller hon ska mm. hålla igen med ekonomin och istället för att pengar förstör mycket i samhället. Mm. För jag menar, jag har ett exempel igår. Jag var inte med personer tack vare jobbet här. och Men jag hörde genom i våran klubb vi var på ett... Då, då kan de sitta och hålla med chefer på möte. Sen när man står och pratar med tjänstemännen under, då håller de med oss att vi har det Säger du någonting då? M men varför ja, var säger ni så här nu när möte. ni sa något annat förut? Vad sa du? du? inte du inte Varför säger ni en sak där och en annan sak nu? Jag var, jag var personligen inte med. Jag är mm. genom en, uh, i vår klubb som ja. var med på möte på telefon. men jag har varit med, då har jag naturligtvis sagt det. Och, mm. Jag blir så trött om man hör det här med partipiskan. Bara för det är viktigt att komma upp sen och säga vad man tycker ideologiskt eller vad du än vill. Det blir ju så fel allting. Mm. Fast om jag satt, jag skulle aldrig lägga ner min tid om jag satt och bara höll med bara för att komma upp sig. Det är ju inte det viktiga. Men det är väl så, man måste väl komma upp sig för att få fram sina delar också, hur verkar det som. Men det blir ju falskt och fel mm, alltid i samhället. Mm. Jag, jag tycker det är åt helvete. Men jag tycker det att det här verkar. kan väl någonting du kan ta tillbaka till din organisation där du verkar, Christer. Att ha snack med dina kollegor om att det här sättet vi fungerar på vår kultur inte är något bra. Nej. Att ni skulle kunna se vad ni skulle kunna... Vad ni skulle kunna göra för att kunna försöka bryta det här och testa tesen om det verkligen är så farligt att säga mot chefen som ni tror. Mm. Ja, det är inte min chef utan Nej, menar, menar, så, så länge så som vi fångade din uppfattning alltså... så länge vi fångade din uppfattning och inte orkar testa tesen nu pratar jag KBT men det gäller även inom organisationer, då får vi aldrig svar på om det verkligen är så farligt att gå emot jag har gått mot chefer jag har till och med fått sparken när jag har gått emot en, en chef 1994, och det står jag fortfarande för, för det var den sämsta kursen. det var en ledarskapsutbildning. jag berättade om det i radion vi gick mm. en riktig mm riktigt, riktigt dålig kurs. Oj, oj, oj, vad dålig den var. Och jag är mm. glad för detta. Sen fick jag i och för sig då ett väldigt bra lag, Vilket är wow. lite ovanligt då, även nu så att säga. Men, men jag är glad att jag har satt ner foten och så ifrån. Ja, det är riktigt. Mm. Tänker, och sen jag menar, i, i Sverige har jag upplevt idag, fort man tycker annorlunda, då, då, då tror folk att man tycker illa om personfrågor. Ja. Det är ju bara att, i det, att man inte tycker lika. Det är ju som med frugan hemma. Man tycker väl inte lika, men man älskar väl henne för det. det ja, det, exakt. Det var, en bra, det var en bra bildlig beskrivning som du beskriver, Chris. Så, Men Det tycker jag har upplevt. Fort man säger, man ska alltid vara så... Sverige, jag vet inte fan, det är ett mm. jävla falskt samhälle vi lever i. Jag vill ha lite mer rakryggade företrädare, både mm. politiskt och inget jävla namma. Okej, okay. då vet vi det. Då ska vi uppmana andra lyssnare att ringa in och ja, höra dig. Ja, jag tycker det. Rik Politiker och makthavare så det blir ordning på det här samhället. För jag tycker det bär åt helvete nu. Tack Christer, det var ord och inga visor. Ja, Tack så mycket. Jag ja, det håller jag på. Tack så mycket. Hej Tack detsamma. Hej, hej. Hej, hej. hej. Ja, eh, nu är det dags för en liten paus. Du lyssnar på Eva Russ som jag heter på Radio 1 Frekvens 101,9. Du kan ringa nu. Det är fri åkning kring relationer. Chris tog upp arbetsrelationer, psykisk ohälsa, eller KBT. Ja, allt som har med mitt ämnesområde eller mina, mina, mina yrken att göra är du välkommen att ringa in och prata med mig om. Eh, nu är det Dags för lite paus Det här programmet presenteras av Viasat. Ja, det är relationsrådgivningen kan man väl säga här idag i direktsändning. Och nu ska vi se om Niklas som ringde in förut som har ett relationsproblem är kvar. Så gör du beredd Niklas att jag kopplar in dig nu. Hallå? Hallå. Vad bra, då tajmade vi varandra äntligen. Tack för att du ringde tillbaka. Ja, det var det. Var ingen, fara, ingen fara alls. Mm. Hör, det är så här. Alltså det här är en väldigt knepig fråga för dig att svara på i, i radio efter en väldigt kort tid. Men det, det, det är så här. Um, vi, jag och min fru har lite problem uh, med massa olika saker egentligen. Och vi har... Uh, gått och sökt professionell hjälp och vi har fått hemuppgifter mm. eh, som vi ska öva på tillsammans Vi ja, vid diskussioner och ja, allt möjligt liksom. då ska man liksom öva på Hon har, vi har fått lite hemuppgifter helt enkelt mm. eh, och den röda tråden i, i hela vårt eh, förhållande och äktenskap är att vi är väldigt duktiga på att ta tag i saker kavla upp ärmarna mm. och kämpa på med med ja, Med vårat förhållande liksom mm. och, och får det att funka. Och det funkar bra i två, tre veckor. Mm. Och sen börjar det bara liksom dala ut den mm. här um, gnistan och glöden liksom, i, i själva problemet. Förstår mm. du vad jag menar? Mm. Jag fattar. Hur länge har ni levt ihop? Ja, det är 16-17 år. Okej. Okay. Mm. Har det varit samma mönster eller har du ja, förändrats? Ja, ja. Inte, inte hela tiden med allting. Mm. Det, är, det är inte så, ut, utan men med, med vissa grejer liksom. Okay. Mm. Och vad kan det bero på? Och det är alltså det är inte. Det är... Det är inte bara jag som gör så. Det blir, det blir liksom likadant för henne. Att, ja, det ni, ni triggar ju varandra givetvis, va? Så att, att, ja, om ni skulle komma till mig om jag, ska, jag satt och anteckna lite här eh, så skulle jag då, utifrån KBT-perspektiv mm. som jag jobbar ju utifrån det idag mm. Ja, då, det gör samma och hon vi går till, jag är ju lite samma. Det är man ja, jag förstår, åtgifter, med hemuppgift, ja. det var ja, det som ja. jag förstod, va? Ja. Men då tänker jag så här, alltså, att jag skulle då nog ta, och identifiera, träna dig och din fru på att börja identifiera när ert inre stämningsläge börjar förändras alltså när det börjar gå ner efter de här två, tre veckorna som du sa mm. Mm. att ni skulle alltså ha någon slags varningsklocka att när ni märker, när du märker och när din fru märker jobba, jobba, jobba, ni förändrar, mm. ni gör hemuppgifter och sen bara, ja. eh, där ska man sätta in den åter. Där skulle ni behöva träna er på att bli uppmärksamma på att ni tappar motivationen. För kommer man inte åt det då blir det precis som du säger att man får en kurseffekt. Alltså man kavlar upp armarna och man gör jättemycket och sen så blir det bara in intressanden till slut. Ja, för det, det blir det, mm. alltså, det blir liksom som att alltså, vi går in i de här grejerna mm. till 110 procent mm. Och det, det tar upp väldigt mycket energi och mycket tid mm. eh, i, i det vanliga livet egentligen. Eller framförallt väldigt mycket, mycket energi liksom. Mm. Så, att, så att det kommer nästan till den gränsen att man känner att fan vi måste ta en paus från att jobba med mm. våra förhållanden. Mm. Förstår du vad jag menar? Och så... Men då ger ni upp det som är problemet som jag uppfattar det nu lite snabbt då, ja. det är att när ni har övat på nya färdigheter, för det är det ni tränar på, new skills som det heter, liksom. Ja, alltså, aha, då ja. känner ni att det blir för mycket. Ni kanske övertränar lite mycket va? Och ja. då tror jag att ni släpper, ni, ni, jag, jag, det klingar en klocka i mitt huvud just nu lite snabbt då, att ni skulle behöva utvärdera och sätta punkt så att ni liksom la det på inte högsta priset. När ni får till en förändring så kan ni liksom diskutera lägga upp det på bordet och säga okej okay, det, det här har vi blivit bättre på nu nu ska vi prioritera någonting annat eller ta lite ledigt men vi måste påminna varandra var tredje dag i alla fall att vi ska fortsätta med det här nya beteendet ja. för det låter ja. som att ni övar, övar övertjänar, släpper För då är det inte så färdakt ja, ja, det på något ja, sätt, förstår ja, du? Ja. Ja, så, så skulle jag nog vilja, ja, så skulle jag nog mm. vilja beskriva det också. Och då, Och då känns det ju ganska då, mot... När man börjar, ja. börjar tala liksom, att, mm. man, man, att, att det blir så långt så att man liksom så här, uh, mm, Jag <laughs> liksom, fattar. står den upp i ja. halsen. Och då tror jag att ni skulle behöva kortare utvärderingsperioder. Alltså, ta, ta, jag brukar rekommendera ni även när det par- Och där skulle du egentligen läsa min nya bok, Bullshit. För jag tar upp mycket, mycket råd när ni kan, kan jobba med det här. Va? Den kom ut för, för en månad sedan. Men alltså, jag skriver bland annat den här boken, nämligen... Ta en färdighet i sänder. Alltså, många par vill ta massa olika saker man ska förändra. Gör en priolista, har ni gjort det? På, på vad, vad är det för saker som ni skulle behöva få rulle på? Ja. Liksom? Ja. Ja, ja, bra, ja, ja, det är helt bra. Ja. Ja. Och öva på en färdighet i sänder. Och njut sen, ha lite smekmånad med den nya färdigheten. Ja, så att ni liksom ja. får en liten paus så ni kan titta på varandra och berömma varandra och säga älsk nu har vi övat på det här 3-4 veckor. Titta nu, fasiken va, så att ni får en paus och då tror jag att ni skulle kunna belöna er själva med att ni ger, ger varandra en paus istället för att nästan, inte bestraffa men, men att ni liksom skubbar iväg ifrån överblastning ni har skaffat, overload känner, känner mm. jag liksom bunk, bankar i min försyningspanna ja, Och det de, ja. de har, de, de har vi också pratat om att, mm. äh, att, att det, det går ett ta och sen så liksom ja, är det någon som spunkar ut och talar och säger ja. jag, jag orkar inte mm hålla på med det här. Nej, och då ger ni upp <laughs> allt det blir lite svartvitt beteende ja, om man säger så, ja. antingen eller liksom och det är ja. det som är viktigt, att ni liksom För att, det, grejen är så här då, att om man ska förändra ett beteende mm. så måste man öva, öva, öva. Va? Och då är, är det bra att man bara har ett beteende som kanske du övar på, ett som hon övar på. Och sen när det väl funkar, då ska ni förstärka det beteendet. Alltså mm. ge beröm och uppmärksamma, bekräfta, pussa och krama och säga, älskar en, jättebra, det här är jättefint. va Men då sen Sen ska ni liksom säga, nu ska du öva själv. Vi vill inte uppmärksamma det här så mycket utan nu kan vi ta lite som gör andra saker men kanske en gång i veckan istället då det brukar jag rekommendera par ha en kväll kanske en söndagkväll och säga okej okay, hur går det tycker jag att det blir bättre nu så att ni förstärker ibland men inte varje gång längre. Mm. mm. Ja. Tycker jag tycker ja. Mm. Jag, jag tycker ni skulle göra så och um, um, även eh, tänker jag när Martin Libberg jobbade som programledare 2008 i, på TV4, ett program som heter Bröllopsform jag vet inte om du tittade på det Nej, jag, nej det var nog ett program, jag går 17 ja, vad, vad vi gjorde där det är ganska intressant, att vi lyckades tillsammans få Hos de nio paren bestående förändringar både i mm. vikt och nya träningsvar, livs livsstilsförändringar och i tankeförändringar för jag jobbade med relationerna det gjorde också Martin, men det mm. var också det då att de fick träna sig på att uppmärksamma förändringarna. Alltså inte bara göra, göra, göra sen Hut! så åker ut i rymden utan att göra liksom nästan en liten ceremoni som man då tänker inom idrotten. Att man mm. Mm. ger varandra en medalj ja. så att man Och sen att man säger okej, bara för att jag har vunnit den här färdigheten men jag menar, Pernilla Weber, när hon har vunnit OS-medaljer, hon, hon tar en liten paus och ute Men sen måste hon repetera igen så hon inte mm. tappar muskler. Och det är lite samma sak tycker jag med be beteendeförändringar. Mm. Men och, och hur, hur ska man komma? Alltså, bara när du sa det här att man ska ge varandra beröm och sådana grejer. Alltså, mm. det, är jag, det är jag generellt sett ganska dålig på när mm. det gäller min partner. Mm. Jag kan göra det i många andra avseenden äh, definitivt. Men, men när det gäller min partner så, så, så har jag väldigt svårt att kunna ge, mm. ge beröm. Alltså, även om jag säger att ja, hon har städat och gjort jättefint hemma eller mm. äh, vad det kan vara. Så, så, så det är ingenting som jag säger åh vad fint du har gjort hemma. Alltså förstår du vad jag Men menar? Men är, är, är det så att du inte har tränat det på det så att du egentligen bara behöver öva dig på att var, varje dag när man ska lära in ett nytt beteende måste man liksom öva, öva, öva som jag sa nyss. Mm. Eller är det så att du har någon inre föreställning eller ett antagande om varför du inte ska göra det gentemot din fru? Nej, nej, nej, nej, nej. Jag skulle jättegärna vilja mm. alltså, ge mera beröm. Alltså, det behöver alla människor mm. Alla måste, eller behöver ha ett behov Absolut. av att höra att, att, att man är duktig, att man har Absolut. gjort bra saker. Sen kan man säga vad man vill, att man ska liksom kunna ge sig den feedbacken själv. Men, mm men alltså det är en väldigt boost att få höra att man har gjort någonting bra så mm. är det ju men du, då, då i KBT-världen så skriver man ju flashkort mm. alltså du tar typ ett visitkortstort papper eller papper lite hårdare så man, för grejen är att man ska kunna ha med sig det i fickan typ va ja det gjorde vi på ja, ja. Ja, ja, så, jag så, jag så, så att du alltså gång. påminner dig själv om att nu ska du du kan ju sätta en gummisnodd runt handleden utan att den stasar för att påminna dig mm. själv om att du ska berömma din fru och det, det tar oftast emot när man ska lära sig nya saker men sen när man väl har övning ja, tar, i färdighet du 30 dagar ungefär för att öva in ett nytt beteende ungefär, ja det är exakt, du, du kan det där redan va? så att det är egentligen ja, ja. bara att varje dag eller varje dag när du kommer hem innan du entrar hemmet och möter din fru säger: nu ska jag påminna mig själva. vad är det som jag ska göra idag och när mm. du väl har gjort det där så kommer det gå automatiskt då. ja, ja Övningen ger dit. färdighet. Mm. Ja, och, det är, och det är just att och, och, och hålla det fokuset till att komma hem. Alltså, så egentligen jag skulle behöva kliva ur bilen och innan jag kliver in dörren så mm. skulle jag behöva påminna mig ja, själv att vara uppmärksam på om hon har sminkat sig fint. Eller ja. Du dävan, ska ta en liten paus där. Du, du kan göra en liten, liksom, det nu kommer väl frost snart eller till, till Sverige eller Stockholm. Att, att varje gång, att du bestämmer det, att varje gång jag, kliver, jag parkerar bilen så kliver du bilen. Då står jag där och fipplar lite med, antingen så, liksom, med låset eller något liknande. Och det är det som blir en trigger för dig att ja. förbereda dig inför att du ska öva dig på att vara uppmärksam mot din fru. Det är ett jättebra sätt att jobba på och du kommer fixa det Niklas. Okej. Okay. Mm. Jag är ju här ja, ända men, fram till ja. jul så du får gärna återkomma och Ja, det lär att nog fan göra. Gör det? Idag, så, så att, kul. Det lär göra. Toppen. Jättebra, ja, lycka till och trevlig helg. Tack. Tack för att jag hej hej, hej. Hej, hej. hej, hej, Det här var ett väldigt roligt samtal också, inte för att förringa er andra inringare. Men det här var precis det som jag efterlyste lite, lite konkret rådgivning och behandling. Så att ni har faktiskt en hel timme till på er, ni som lyssnar just nu, eftersom det direkt sänd relationsradio på Radio 1 att ringa in till mig Eva Russ, numret är 0200 11 12 13 och du kan göra det redan nu Radio, Radio 1 Eva Russ Välkommen tillbaka, det är direktsändning och det är friåkning. jag ska prata med Kelle se om, Kelle, om det är den Kelle som jag tror att det är om du har väntat på svar Hallå Kjell. Hallå Eva. Hallå. Väl Välkommen. Tack snälla. Tack, mm. Jag först så måste jag bara prisa dig ännu mer för du är fan det bästa som har hänt i radiovärlden på jag vet inte hur länge. Alltså. Oj tack så hemskt mycket. Ja. Eh, jag fick ju rekommendationen av dig att vara propsig på det här med KBT. Mm. Jag, jag känner att jag skulle behöva ha det. Ja. Jag var hos en mottagning i Jokosberg. Ja. Och fick träffa en läkare. Och hon mm. antecknade vad jag sa. Så sa hon. Ja ah, men jag ska, jag ska ta upp det här. Och, och se om vi kan fixa till KBT för dig liksom. Ja mm. ah, så kall, kallar hon tillbaka mig efter. Första tog det tre veckor innan de hans höll av sig. Efter, ah, efter, efter då, första det. besöket alltså. Ah, ah, precis. Och när jag kommer tillbaka tre, tre veckor senare. Så säger hon bara. Nej du får ingen hjälp av oss. Nej varför det då? Nej du mår inte så dåligt som du säger. Nej men. Jag, menar, jag gör ju det. Liksom. Du var inte så dålig. Men du... jag var men, jag jag inte så dålig som, som du säger, säger hon till mig. Och men det jag var en psy psykiatriker då, eller? Ja, ah, en doktor. Var det, alltså, var På hon, vår, var vårdcentralen, det. alltså. Ja, ah, precis. Ja. Men du får fråga, gjorde den här läkaren någon skanning eller skatt Eller värderingar dig med frågor kring din hälsa. Och... Ja, ja, ja, Hon frågade mig om hur det var och så vidare. Då ja, jag... tog hon fram någon formulär för man kan ju scanna in depressionssymptom och ångessymptom med olika mätinstrument och skalor och sånt alltså under intervjun. ja, Det vet jag inte om hon gjorde, men, men hon frågade mig en massa frågor i alla fall och jag fick svara på dem. Va? Kan du ge ett exempel på någon fråga som hade med ja, din hälsa att jag, om göra? Jag, om jag kunde vara okoncentrerad och, och sånt här inte Ja. Men, men hon, hon, gav det, hon gav alltså den anledningen också att hon, att hon kunde göra den bedömningen var det att jag hade ju, jag jobbade ju liksom, och det kan man inte göra om man, om man mår dåligt. Nej, men men så jag, det här hämmar ju mig även även inom jobbet. Ja, jag, känner visst. Ju, jag känner ju att jag har. Eh, jag går på sånt som jag faktiskt för är ja. så rädd Man är så Just rädd det. att göra fel. Liksom. Mm. Och, och sen då dessutom när man känner att man. Man får smälla hela jävla tiden och man bara sjunker längre och längre ner liksom, i, i skiten. Och så har man det här inom sig att man, när man möter sådana som dig eller andra människor som man tycker mycket om mm. så bubblar man över och blir, och blir liksom för på. Va? Man har mm. man inte, man man inte för det. Liksom. Det låter som lite... Det, jag läste en väldigt bra bok för nyss som jag ska ta upp här som heter Drunkna inte dina känslor. Alltså är det, är det så att du känner dig känslomässigt instabil på något sätt? Och att det blir för mycket ibland liksom, eller? Nej, men jag känner bara då att när jag möter människor som jag som, som jag fastnar för. Mm. Då har det så svårt svår att hålla det inom mig liksom. Ja. Att, jag, att jag delar ut komplimanger både till höger och vänster. Och, bli, och då blir man liksom missförstådd, förstår du Att man tycker att man kan inte säga så vad som jag gör. Mm. Man, man kan inte vara så spontan. Liksom. Men jag är det för att jag känner ju så jävla väl av den här skillnaden emellan. Och därför, därför gör jag med, sitter jag med ännu mer besvikelse nu då, när, jag, när jag fick avslag på det här. För hon sa liksom att du får söka på stan istället för vi kan inte hjälpa dig härifrån. Vad jag, vad jag möjligtvis kan tänka utan att jag kan ju inte lägga mig i den här vårdcentralens nej, nej, bedömning. Nej, nej. Vad jag kan tänka för att, för att innan jag eh, började jobba på Radio 1, så jobbade mm. jag under en period... Och återställer stan som är jättebra som heter kognitiva teamet mm. och det är då en sammanslutning av KBT-terapeuter eh, under ledning av Annette Schödin som är chef och hennes man Ulf ekonomichef där och de jobbar då mot vårdcentraler så att när man då går till en vårdcentral och känner sig dålig så kan man då få komma till det här kognitiva teamet och få fem till tio gånger så jag satt, tog själv mot patienter men jag vet då, men nu pratar jag tre år sedan Kelle, ja. då var det prioritering att de som skulle gå vidare alltså man går till doktorn först och sen gick man till en sån som mig sen och då gick det på fri högkostnadskortet alltså frikort vilket är fantastiskt bra va? men då var det alltså fokus på depression och ångest och liksom självmordsproblematik förstår du, alltså man måste göra en prior rangordning, prioritet och det jag skulle anta jag har inte på fötterna riktigt än att det är så fortfarande men skulle, för det här låter ju som ett varaktigt beteende, ett problem för dig som du har haft länge, eller hur? Ja, det är det. Som är liksom en störande del i din personlighet kan man säga, för dig själv, så att säga, eller hur? Jo, men det är ju det att jag mm. känner att jag inte har... Jag, sen, man pratar om idrottsmän så pratar man om spetskvaliteter, va? Mm. Det, det, det är det jag tycker att jag saknar så mm. mycket, liksom, att jag skulle vilja ha det. Och sen och, har jag hållit på ganska mycket med foto och så vidare, va? Och det är mm. också så här knäckt av att jag känner ingen utveckling. Jag känner riktigt mm. Inga framsteg, du undrar, liksom, vad fan är det för fel? Liksom, men då historiskt. kanske det är så, för om, för om den här doktorn då som är brukligt i alla fall har gjort en bedömning att du inte är deprimerad och att men du inte... Jag själv, känner jag ju själv, att jag, är ledsen, jag är ledsen hela tiden. Ja, men då, alltså antingen så får du gå tillbaka ja. Och klaga eller byta doktor. Det kan man, har man rätt att göra. Ja. Eh, man har verkligen rätt att byta doktor. Så att, och så. Eh, eller också så får du helt enkelt pröva att gå in på internet och söka upp en privatpraktiserande KBT-terapeut. Mm. Och betala heter... en gång i alla fall och se vad du ja, ta upp det här problemet. Precis som du gör till mig här i radion. Alltså. Ja. Vad heter någon som du, du, du hade jobbat förut? företag du kognitiva teamet. Ja, okej. Okay. Jag ska sö sö söka den vägen se vad som händer. Kolla upp och se i sådana fall. Ja. Toppen. Hör Tack av dig sen, Kalle? Jag beklagar ja. detta. har en så bra helg som möjligt i alla fall. Jag bra, ja. har jag. Tack. Hej, hej, hej. Ja, eh, så kan det vara ibland. Det är, man kan ju mötas av många olika vårdgivares attityder. Jag kan ju berätta för dig som lyssnar för dig, Kjell, då att när jag mådde dåligt, när mina barn var små... Eh, jag tror att min yngsta, jag har ju tre vuxna barn nu men jag tror att han kanske var tre år, Vi, jag och min man hade då separerats en, en period och jag nej men så var det, det var ju början på 90-talet precis, när jag var arbetslös jag blev arbetslös fyra år eh, en gång om året på varandra så alltså, alltså, 91, 92, 93, 94 så blev jag arbetslös jag fick ett nytt jobb och så blev jag arbetslös igen för det var en lågkonjunktur av Guds nåde som härskade i Sverige då Och då kände jag också att jag började bli deprimerad och som då ensamstående mamma till tre barn så måste man hålla. Och då minns jag, Kelle, att då gick jag iväg till en vårdcentral i Vasastan där jag bodde då och eh, träffade en psykiatriker, eh, en väldigt, om man nu får säga så, jättemång stor vuxen kvinna alltså gigantisk, kanske 140 kilo liksom, och det får man vara va. men grejen var den att när jag satt där och grät, för jag var ganska slut man blir det när man förlorar jobb på jobb så där. det räcker med att man förlorar ett jobb, bara det är nog jobbigt, så eh, när det liksom avbördat mig, det är ganska skönt att få tömma sig mellanåt så säger hon så här till mig och det är en psykiatriker Som uppenbarligen hade ganska ja, problem med vikten om man säger så här. Men du som är så söt, du kan väl inte ha de här problemen? På det här var liksom i början på 90-talet. Och då var jag inte psykoterapeututbildad än för en annan utbildning utan jag var psykolog. Och jag blev så paff. Så jag bara vände och gick därifrån. Och någonstans så var det nästan så att jag blev frisk på kuppen. så att jag blev så, så omväld över att en expert kan sitta och utifrån sig själv, vilket den här psykiatriken gjorde, så satt ju hon någonstans och värderade sig själv. i alla fall vad jag tror nu när jag berättar för dig. Det här är ju många, många år sedan. Alltså vad har mitt utseende att göra med hur jag mår dåligt men ibland kan man möta sådana vårdgivare hon kanske hade problem med sig själv i sitt eget interna psyke sin relation, inte vet jag men man blir ju väldigt paff när man hör sådana saker så att ibland kan man kan ju en vårdgivare, en doktor, en psykoterapeut en psykolog, en kurator ha en dålig dag och då kan det ju faktiskt vara så man kan ha haft jobbiga patienter och man blir slutkörd liksom i sitt jobb och då kanske man är tuffare mot dem man har en annars så därför tycker jag jag kan rekommendera alla er som lyssnar att ni tar och antingen byter doktor eller säger ifrån. Man har rätt att ifrågasätta auktoriteter med. Vi ska inte krympa ihop och inte våga närma oss dem igen utan vi kan faktiskt säga hör du då? Det här som du sa till mig, det var inget bra. Jag tycker det gjorde en felbedömning. Men det som är det tråkiga kråksången är ju den, precis som många av er som har ringt in till mig här under årens lopp säger, det är att man måste vara stark för att or orka vara sjuk. Och det är ju det när man är nedsatt som källa, att man orkar ju inte bråka för sin egen del och där tror jag att det finns ett mörkertal inom även psykiatrin om man får en slafsig bedömning så att säga. en bedömning där man som källa i alla fall känner att den var felaktig att man alltså inte orkar stå upp för sig och det är verkligen ett problem tycker jag ja, slutkommentar kring detta, lycka till käller kring det, nu ska jag prata med Maria om relationer, hallå Maria hej hej välkommen ja. Jag har en fråga. Ja. Om man är känslig, alltså känslomässigt instabil, hur, liksom, hur kan det yttra sig? Lite mer exakt? Ja, det kan yttra sig i att man kan eh, vara extra sårbar för eh, separationer. Att man kan eh, vara på vakt mot fara, att man kan bli misstänksam, att man kan överreagera. Att alltså reagera lite väl snabbt på mm. situationer som inte i andra ögon är så farliga och så vidare. Mm. Okej, okay. för jag, har... jag är nämligen det, men. För mig var det så här, och vad är det? Jag fick aldrig liksom någon förklara Nej, okej. Okay. Nej, alltså... Äh, äh, är känslomässigt instabila om man säger så, personer... Har alltså en snabb, snabbare reaktionssträcka... Eller det går fortare och man kan ibland uppför stora hoten fast inte, andra människor som inte är instabila känslomässigt kan säga men det där var inget farligt men en person som är känslomässigt instabil kan uppför stora hotet och ibland så kan man då förutspå fara som inte finns på någon liten millisekund förstår du? så man blir för reaktiv helt enkelt och då kan man bli ganska jobbig i en relation till exempel man kan bli misstänksam, man kan bli bestraffande man kan vara svartsjuk Att man liksom ja. går omkring och ständigt ständigt aktiverad inombords. Det kan, finns, finns olika uttryckssätt man kan bli på men det är de klassiska som man säger just nu. Okej. Okay. Och Hur liksom kan, man, kan man göra någonting åt det mm. Ja, Meditation. Det, det är idag bevisat att mot, mot instabilitet i känslolivet så hjälper meditation jättemycket. Daglig meditation och att sen kavla upp armarna och Tränare på att inte överreagera. Att, det, att börja tänka först innan du reagerar. Kortfattat så är, är det här det att du ska gå bort ifrån det känslomässiga snabba systemet inom oss, det gamla systemet som jag kallar det för, till att börja gå in till pantinningloberna i hjärnan som är det nya systemet som då kan sakta ner de här starka känslomässiga reaktionerna du har. Mm, jo, för det blir väldigt mycket. Ja, att hitta tricks och övare på att stoppa dina reaktioner och byta spår från känslor till tankar. Och att börja jobba med förnuftet istället för att vara styrd av känslan och låta känslorna bli så rimliga och citat, sanna jämt och ständigt. Det går att komma till rätta med. Jo, för det kan ju vara så här för mig är det så att om någon säger någonting och sen kan jag se på den personen, nej men det där stämmer ju inte alls, alltså egentligen. Mm. mm och då ja, bara sådana saker sen vet ju inte jag om det är sant men jag tänker så att nej, men det, nu ser jag att det här känner inte det mm. den personen säger mm. men sen får jag titta på kroppsspråk och sånt där Ja, men alltså, är man känslomässigt är... extra sårbar så är man på vad man kollar som fan rent ut sagt alltså, ja ja mm. Okay. Tycker jag att du fick svar på ja, frågan, toppen. Ja, Fortsätt gärna att lyssna. Tack ska du Maria. Ja, det var en bra tack. fråga det också. Tack. Ja, hej då. Tack, hej. Hej. ni vi tar en liten paus. Det är friåkning. Jag heter Eva Rus Radio 1 Eva Rus Varmt välkommen tillbaka. Det är friåkning. Eh, jag ska prata med Stefan nu. Som har ringt in. ska se här i pausen. Det står Stefan. Diagnoser och läkare står det. Välkommen. Ja, hej hejsan, hejsan. Hej. Sina, ja, Jag ville ta upp det där med psykologer, eller psykoterapeuter och läkarna som ger konstiga eller fel diagnos. Mm. Ja, vilken påverkan det kan ha. Ja. Har du själv varit med om det, eller? Ja, fast det var... Ich is konstant also ähm um, Het was mijn frühere Wetter früh und jag mm. som in Berlin vor den der tiden und dat sie also unter den der tiden wir auf Bahn und so wieder ok ähm ja unter den der tiden der dritte dole ihr verhollander mhm mode in bra det kan ju ha massa anledningar, du mm. vet, uh, eh, uh, moe, mm. uh, uh, de de, so, um, so, en deprechon, als on... Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, target. eh, wie eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Mm. Som var sig själv vidareutbildat uh, i kinesisk medicin och akupunktur. Ja. Mm. Och där var och, i Tyskland K då alltså? Ja. Det var i Berlin. Ja. I Berlin, Ja. ja. Så was han var också Het och det funkade alltså riktigt bra med det, alltså akupunktur alltså istället för att gea ut läkemedel så till emot ryggproblem och, mm. mm. och, och, och så eller ärr eller vad det akupunktur en så vidare och det funkade också väldigt bra alltså han var jätteduktigt på sitt sätt. Mm. Och han tog sig också tid att prata, men, en zo vroegstig die toen ik was zo heel overtuigd dat hij had geadviseerd dat Timin Fruido, also Timin Fruido, ja maar den hier, den schatte En dan trok met het er En dan, en dan, en dan. En en dan, en En dan, en Jag tror det det där med dig och din man det funkar inte. Jag tror ni måste vara slut. Nej, nej Ja, jag också. Ja, så, sen, så vi, vi har egentligen haft alltså, en grundläggande bra för Hollanda. Mm. Så om um, berättade det såklart för mig och jag var helt upprörd. Jag tänkte hur vågar han att uh, lägga sig i alltså i min i, i vårt förhållande? och han är, för Hollanda och han för ingen psykolog, han är hobbypsykolog. Mm. Så, och jag konfronterade honom på nästa session. Ja. Mm. Och han sa, ja, men du, jag har problem. Och så förklarade han och så gav han mig samma rekommendation. Och, jag bara, och ni har du, inte bett om den rekommendationen, ni gick ju dit för nej. att ni hade lite still Nej, han sa, han sa okej, okay, nu behandlar vi det här, men jag tror att när jag ser din överövertaget din, uh, hur ni mår och vad ni, vad ni har för symptomer ja, alltså, ni mår inte bra med varandra. Mm. Och um, så alltså, jag sa okej, okay, men alltså, det här var det sista gången jag har besökt dig nu. Jag tycker att du har gått överkors här. Mm. Och um, ja, likförbannad gick det ju äh, i slutändan på Arsle med förhållandet. Mm. <laughs> När man ser det så där. Mm. Um, men also, det, det tog några år och man, man kämpade vidare och så vidare och så har haft goda tider, bra, äh, dåliga tider. Men, även om man typ dismissade det där mm. det han sa och sa, mm. men alltså fan, han ska inte lägga sig in. Nej. Det hängde kvar. Det, hängde det blev kvar. som en slags voddo vo vo vo eller nocebo som jag pratade om här häromdagen, alltså profetia över er. Ja, chef Att auktoriteten ja. kanske hade rätt. Han målade upp en bild i alla fall vad ni skulle göra i framtiden, nämligen separera. I slutskedet, och till och med andra med andra, vi gick ju också till parterapi och så vidare. Några år senare, då dök upp igen also iets soms dus dat, even om man uh, om man oké, okay, de heer een autoriteit, een leraar of maar men jat hoe en te qua hangt also den der ansvar han én dingen de target, Also, um, han, man man je met werten om at, er ja een therapeut, also een autoriteit ja mm. Ooster. Då måste jag också fundera på vad har det mm. för utverkningar mm. mm. mm. äh, jag, jag, äh, om vad jag säger? Mm. Den enda gången när jag, när jag har jobbat som terapeut och par på min mottagning. När jag kan säga eh, att det här funkar liksom inte. var Det är när jag har mött... Någon som har blivit misshandlad, eller slagen, eller mm. uh, lev med psykopaten. Då, då säger man nej. Och nej, så att säga. Ni, det här funkar inte, va? Ni, ni går inte bara ihop. Alltså. Men för jag är övertygad om att man, som auktoritet, kan installera hopp till det bitter än mer eller mindre. Alltså. Ja, ja alltså, I efterhand kan man ju säga att jag förmodligen i skulle säga annat kanske haft rätt till och, jo, och med. Jo, men ni var ju inte där. Ni, alltså, det här var ju långt innan ni själva kom till besluten, eller hur? Ja, ja och sen, mm. sen tänkte jag också han är, han var ju ingen äh, alltså, terapeut och vi, vi bat ju inte honom om... Nej, ni äh, sökte ju inte upp honom för det, nej? Ja, precis. Nej. Sökte honom, hade jag, äh, det är ju en annan sak om jag går till en terapeut och säga, du jag har ett problem med det, ja, så, så hjälp oss här. Så, och mm. sen över ett långt samtal mm. och så vidare kommer det fram att man säger ni borde, ni borde fundera på om ni verkligen är lyckliga med varandra. Mm. Mm. Så um, alltså, ja okej, okay. det tycker jag det är ju alla överens över mm. att mm. man ska hantera det så. Men alltså, att uh, till och med en sån händelse kan ha en så stark... Inverkan mm. uh, under flera år. Ja. Ständigt så ligger det i baktacken. Jo, men han målade upp, alltså det är så hjärnan funkar. Han gav er ja. en bild som var ganska känslomässigt stark. Och hjärnan ja. söker ständigt faror. Det är, vi, ja. vi går och utanför vi fattar det så är känslor, åtgärdsprogram och inre bilder lagras. Alltså det visst funkar så. Så att han målade upp en bild som ätsar sig fast inom er en, en, en framtida bild. Om, om, om, inte ett dugg konstigt men ja, oerhört oproffsigt du, eh, Stefan, tack för din berättelse jag säga en sista sak? Ja. <laughs> det den kära Birgitta, Birgitta sa mm. tidigare mm. hon måste tydligen ofta näm nämna oftare att det är en facebook Facebookgrupp med Rädda Radio 1 som man ska gå med mm. Har du gått med där? Ja, absolut. Jag mm. har under och bjudit alla mina vänner att kom in hjälp mig personligen så att jag får behålla min vardag. Ja, vad <laughs> var Tack Det var Tack. gulligt att höra. Tack så hemskt mycket, Ha en jättebra helg. Hej då. Hej. Ja, vi hinner med ett samtal. Josip har väntat en stund. Hallå, uttala ditt namn rätt. Ja, det tror jag. Ja, ah, är du kroat? kroat? jag tänkte passa på att prata med dig. Tiden är knapp. Jag tänkte ringa många gånger, men nu när det slutar så... Vad ja, roligt, jag, jag är kvar i nästan två månader till i alla fall. Så att... Ja, men eh, idag är det ju friåkning. Mm. Jag tänkte prata lite grann om min mamma om det går bra. En snabb... Ja, absolut, Vi, det, du, vill är inte vill så du vill inte vara så bråttom. Ja. Nej, det är så att eh, jag har inte träffat henne på 15 år. Mm. Och jag lyssnade på ett program tidigare när du hade en på linjen där som just hade samma bekymmer det är att det är väldigt svårt att liksom ha kontakt med henne Vad har hänt hämtat hur, hur har ni haft det? Ja, Vad är jag, det? Jag, jag kommer ju från Slovenien från mm. början och nu har vi inte träffats på 15 år Bo, Bor hon kvar där du bor i ja, Sverige? eller? Ja. ja hon bor kvar där nu och varför vi inte har träffats det beror ju på liksom att Jag törs inte åka dit för det blir ofta så här att eh, som den där kvinnan berättade i ditt program. att det, det blir ofta att det blir mycket bekymmer och snack och eh, gärna att man skyller på, på barnen. och Vad jag vet så är hon i ovän med min eh, halvbror där nere mm. och så bor grannen med henne och sådana där saker. Men om du skulle, få säga en sak så att, har du själv valt då Josip, att inte åka ner till din mamma på 15 år, inte se henne på 15 år? Ja, det är ju så här. Det är därför jag ringer. Det är jättejobbigt mm. Varje sommar så uppstår ju det här och jag blir jättedålig, liksom. Mm. Va Invertes. Vad är det, det som är uppstår varje sommar? Är... Vad uppstår? Ja, att eh, liksom hon börjar ju bli gammal och jag känner kommer inte att träffa henne samtidigt som om jag åker ner så kan det bli bråk. Och sen kan det bli så här att eh, ja, de där farvälen, <coughs> de är inte roliga heller. Får jag hänga med lite på vad du säger Josse, det är att varje sommar är det, det är mamma som ber att du ska komma ner till Slovenien. Ja det har hon gjort. Ja. Och, det, och, och, och du gör eller henne besviken eller kanske er båda besviken i att inte komma ner av rädsla för att det händer jobbiga saker när, när du är där nere och när du ska åka hem. Ja, det, det hände ju det när vi var där sist och då hade jag ju mina barn med och de var inte stora då. Vad hände då då? Kan du berätta då lite kort innan pausen? Åtta, tio år där. Vad hände? Ja, det blev ju bråk. Det... Om vad? Mellan dig och din mamma eller? Ja, ja, ja. Det blir ju mer och mer hela tiden. Vad, vad hände då? Vad gjorde vad dessa? Gjorde, ja, det alltså? blir ju så här då att hon berättar massa bekymmer och sånt och det vill man inte ha när man har semester och då blir det bara värre och värre. Och, och du vill inte ta emot och lyssna? Nej. Nej. Jo jag tar emot och lyssnar i början Men sen så orkar man liksom inte Nej. Då blir det gärna att det blir bråk Om man inte ser upp det henne och sådana saker ja. Och hur länge orkar man det då? Mm. Det har, har du tid att stanna kvar Joseph När du egentligen kommer ja. kommit fram Vi ska ha en ny nyhetsuppdatering För det här är ett intressant ja. ämne Vi kan prata vidare om Har, har du tid med ja. det? Ja, jättebra, Jättefint, ja. mm. då kopplar jag in det efter nyheterna som okay. kommer alldeles strax toppen, eh, då får ett ni att jag kommer fortsätta prata om mamma-barn-problem när man är vuxen i efterpausen på Radio 1 som kommer här Radio 1 Eva Russ. Välkommen tillbaka. Ja, idag är det friåkning men jag ska fortsätta mitt samtal med Josip nu. Han har haft problem sen slutet på 90-talet med relationen till sin mamma och jag tror att det är många som kan känna igen sig detta problem. Hallå Josip, är du kvar? Ja, tjena. Va, men du, vad var det som hände då för 15 år sedan? När du, har du aktivt brutit kontakten med din mamma i Slovenien? Ja, så hon har ju skickat brev och sånt och ja. telefonnummer och vi har väl ringt för några år sedan till varandra. Men sen så har det, ja det har försvunnit liksom. Hörde du mig bra förresten? Jag hörde jättebra, absolut. Okej. Okay. Mm. Nej, om vi gör en lång historia kort så var det så att hon fick mig när hon var 18 år och så blev jag bortlämnad till min mormor och min morbror. och De hade alkoholproblem och sånt så jag blev väldigt illa behandlad som barn. Mm. Och det hela blev ett svart moln och sen skrev jag brev till henne att jag står inte ut här för jag fick jobba väldigt hårt där. i Och du växte upp med din biologiska mamma alltså? Nej det blev ju så att hon tog mig till Slovenien från Kroatien och sen eh, därifrån så förflyttades vi så småningom till Sverige och då, då var det en stivpappa som, var, som jobbade här. Mm. Och han visste inte att vi skulle komma hit så han blev ju sur över det att hon tog med mig. Min riktiga pappa han dog när jag var ung. Jag har aldrig mm. träffat honom. Nej. Men, men det som hände där i, i det var ju att eh, de drack väldigt mycket och han var väldigt sjuk. Fall han eh, hennes brorska där morbror som mm. hon kallade va. Mm och eh, ja, han hotade ju mormor på nätter och sånt här och det kom fram knivar och sånt här och jag gick emellan och sånt så jag blev liksom skadad lite grann av det där mm. men, men sen kom vi till Sverige och då blev det inte mycket bättre sen då, det, för då blev ju han sur att jag kom hit ja, ja, känner du verkligen då. oönskad låter som stackars dig. ja, mm. jo, jo, det var ju mm. så då, så började de där bråka och det var ju ständigt samma skit där är Och det där har ju beföljt mig som mm. ett svart mån hela det livet. Jag. Och, och därför, jag vet inte, det är därför jag vill prata med dig. Mm. Att, kan det vara någonting att när jag träffar henne att, att det uppstår oh. någon... någon, oh. någon jag tror faktiskt att det finns mycket vrede och ledsnad och förtvivlan vad du beskriver nu Josep det är att du har haft inte knutit an, det är ju ett gammalt begrepp jag har här, eller ett, ett aktuellt begrepp rättare sagt, känslomässigt du har inte riktigt fått ett riktigt bra känslomässigt band från början med din mamma och sen när du väl skulle få det så har du både känt dig oönskad och varit utsatt för en turbulent barndom med väldigt mycket oförutsägbarhet Och det tillsammans skapar precis det som du säger. Du kan kalla det för svart måne. Det är ett väldigt bra benämning, tycker jag, av det du har upplevt. Du är ju som alla andra, vi, eller jag och det gör jag tillsammans. Vi är ju barn till våra föräldrar biologiskt, men känslomässigt så kan man, behöver man inte alltid vara det. Och när det har gått kaiko i de åren, att det har blivit så som du exakt beskriver det, då finns det väldigt mycket olika och motsatta känslor inom dig framförallt. Att din mm. mamma sen kan bli äldre och klokare och börja tackla av och därmed känner att man liksom vill försonas, det är ganska normalt. Alltså det brukar faktiskt vara så när man blir äldre och man ser sig själv i backspegeln och så vidare. Men jag vet inte, vad har hon gjort för närmanden mot dig? För att man kan ju På ett sätt reparera lite i alla fall av detta, då det kan vara bra för både dig och henne innan hon går bort, förstår du? Ja, jag kan ju berätta det där klart som du ja. var ute efter att ja. du var där sist då, då hade jag ju två barn med mig. Ja, dina barn och alltså. mormor ja. levde och sånt här och då, mormor var hos henne då då. Mm. Och då börjar ju hon efter, ganska snart, ett par dagar så börjar jag det där problemet. Och när man har semester så har man ju semester och det går ju inte liksom att hålla på och, och vara på något liksom. Och ja, det slutar med, jag tror det kom fram en kniv där också så vi var tvungna att utrymma lägenheten. Utifrån din mamma, din biologiska mamma? Ja, och sen till min halvbrorsja där och bodde där över natten. Sen var mm. det bara tillbaka till Sverige mm. fort. Och där är eh, historien ja. avslutad. Men det, jag förstår dig och jag skulle och, och. skydda mina barn och skydda mig själv. Men, men, ja, det, men var det på ja. fyllan då din mamma gjorde så här? Ja, det där vet man ju inte. Jag, jag tror att det inte ens är det. Är om psykiatrisk sjuk då? Kanske det finns någon diagnos? Ja, det är väl lite eh, om jag säger det. Det är väl så kanske jag håller på att bli. Eller liksom att jag eh, är så jävligt känslig liksom. Mm. Jo, det, man blir jävligt har, känslig när man har en barndom jag, som du har beskrivit för mig det är inte jag, dugg konstigt mm. jag, jag har haft det väldigt jobbigt mm. det förstår jag, jag har all empati det, med dig det jag har varit hos doktorer och psykologer mm. och all den där och varit försökskanin med mediciner och allt ja. och ADHD och, och ingenting fungerar, ingenting tar allt blir bara fel vilken medicin jag än tar så blir det fel meditation då, du har kanske hört mig prata om det att det är så bra utvärderingar på det dag att 30 minuter om dagen cirka ägnar det åt det. Har du provat det någon gång? Jo, jag hörde det var mm. cirka någonting. Det finns ju appar för det. Det finns ju också någonting som heter mindfulness. Mm. Mindfulness-appar som är väldigt, väldigt inne idag. Och det är som att, man, alltså forskningen säger att det är som att man nästan skrivit ett recept på lugn och inre balans genom det. Men mm. du tänker, din mamma, hur gammal är din mamma då? 72. Hon är 72. Och har du hört, för jag menar, har du hört några rapporteringar från Slovenien om hon är så våldsam nu som hon var för 15 år sedan med knivar och sånt, eller? Nej, så det var ju nu som uh, jag pratade med min bror senast för två år sedan kanske ja. ungefär. ja. Uh, Och, och, och de har ingen kontakt för det har ju, det, det har ju gått under där också ja, ja. Så Hon går ju bara en mil ifrån varandra och hon, hon saboterar för, för sig det. själv din stackars mamma ja, man ja, säga. Men det är ja. precis som det där programmet som du hade om den här ja. kvinnan som ringde in förut jag, jag känner mig så träffad för ja. hon berättar ju precis sådär va? Mm. Det, det där är jättejobbigt, för hon har ju omkull alla som är runt omkring. Ja, jag fattar. Nej, hon, hon lever, det låter som att hon lever ett väldigt självdestruktivt liv och har gjort det sen, sen barndomen eller sen uppväxten i alla fall på något sätt. Men du, har du behov av att träffa din mamma eller dina barn är vuxna nu eller ja, det vet jag inte det, Nej. ja visst är det jobbigt det är enda jag kan säga ja. jag, jag vet inte hur man ska lösa problemet för det, mm. visst, det hade varit jättebra att träffas det, det, men om du skulle ta och åka ner och stålsätta det utan dina barn som det måste ha varit orätt traumatiskt för att man hälsar på mormor och så tar man fram kniven så att säga hon är ju mormor till dina barn ja, ja, ja. Dat was zo een minuut så de vill åka ner och hälsa på henne i ja, alla fall uh -huh. jag att, att tiden är ute liksom, de börjar bli oroliga uh -huh. och tycker uh -huh. att ja, men i alla fall vi har i alla fall var träffat henne ja. ja, men då så tycker det, jag det. att ni ska fundera lite på det va? Och, men också försöka se till att ni har folk omkring er så att inte kniven åker fram en gång till om du förstår mig ja, rent bildigt men, jag tänkte till exempel så här, om jag har kontakt med min bror och så bor jag hos honom va ja. då säger hon ju genast att det duger inte att bo hos mig, det är ju mm. första jag får direkt, men det va? skulle jag slå över. Till, du, efter 15 år Du är en vuxen man, Jossip. Och du ska jag säga så här: Jag är vuxen mamma. Jag väljer själv. Med hänsyn till vad som har hänt tidigare så vill jag ha det så här. Och sen skulle jag bara upprepa det. Upprepa ja. med Doris envishet nästan. Ja, jag jag, jag på jag dig. Säga, men, men verkligheten är lite mm. annorlunda genom att när man är där så blir det någonting helt ja. annat Men då får du skriva brev till ja. din mamma och förbereda dig på att så här kommer det bli punkt. Ja. Så att hon har tid att förbereda sig på det. Oh. nej det är tufft mm. Funde fundera lite på det och återkom jag är ju här ända fram till några dagar före julafton så fundra lite Jossif det var fantastiskt att du ville ringa in till mig och var så öppenhjärtlig ja det, vad ska man göra mm, men jag tänkte om det fanns någon, någon knut och drag i som man kunde få löst det här problemet men alltså jag sitter fast i problemet jag kommer inte därifrån nej, nej. och det känns ju så här att det är lika bra att jag inte åker någonstans ja, det kan vara en känsla som man kan ha ofta eller alltid eller jämnt, eller man ska uttrycka det. Men det kan ju också, tror jag, finnas känslor eller önskningar hos dig som ett litet barn som aldrig fick det man verkligen ville behövde att man liksom står där och väntar på kunde jag inte någon gång i livet ändå få uppleva en mamma va Förstår jag, jag, jag tror, undrar om inte det är sånt som är ditt svarta mål, delar ditt svarta mål som du har faktiskt mm. så kan jag säga det? jag sa ju att jag hade det jobbigt då mm. som mm. barn och det. men det har gått ganska bra för mig här ändå, jag har ju haft jobb och så och sen ja. att, eh, när det blir fullt i skallen ibland ja. så går det fel, va? Ja. och då, då har det hänt att jag både blivit arbetslös och sånt. Och, men ja, jag har ju tagit mig vidare hela tiden. Bra. Nu Jättebra. håller jag på rasa igen, då. Ja. Men du men, kanske det, också ska gå... Det är många faktorer. Det ja. är att Att jag blir psykiskt och kroppsligt nedtagen till max mm. och inte kanske bara på grund av det utan Nej. kanske, kanske det gener och vad vet jag. Ja du har, precis och du kan ha nedsättning på grund av den här turbulenta uppväxten du har haft så blir ja. man lite sårbar faktiskt. Josep. Det är ganska normalt ja. förstår du. Alltså, det är onormalt ja. om det inte skulle bli. Men... men fundera lite, återkom till mig eh, fundera lite på om du ska skriva ett brev till din mamma och säga så här är det, jag kommer ner och träffa dig en stund jag önskar att det ska vara lugnt gå lugnt till, alltså att du alltid är du rädd för det du känner obehag, vänjelse för kan du sätta ord på och låta henne fundera över att, mm. att, att, att du är jättebra psykolog men mm. det är så här att hon förstår inte det. Nej jag förstår det, det, ni, det, det jag, jag fattar det. Jag, um. mamma, och jag är liksom oj, jag har gjort allting så bra och jag har gjort mm. allt vad då ingen det egentligen ingenting Nej. det mesta har man väl fått gjort själv ja, jag, jag förstår jag förstår jag tror att det är jättemånga som känner igen sig, tyvärr Josip ja, vet ja, du vad, ja. jag måste ta en liten paus här igen ja, jag, jag, vill, jag vill bara fråga ja, en ja. sak Hur gick det med gassi? gick det bra du, häng kvar så ska jag berätta lite om det efter pausen, ja, okej, okay? okay, ja, om du tack. kan, har du tid att tack, hänga, tack, hänga kvar, ja, ja. Ja, tack. Okay, hej tack. hej du lyssnar på radiet. vi ska ta en liten paus, det är friåkning och jag ska fortsätta prata med Josip efter pausen så kommer här Eva Russ. Mm, det är jag och det och jag har fortfarande Josip kvar här. Så koppla in den innan Trudelutt-låten slutar. Där. Hallå Jusip. Ja hej. ju fråga... hårt. Ja, det det. <laughs> jo du frågade hur det har gått för gas. Då kan vi berätta ja, för... Det var ju så att eh, du fick lite problem där. Bara för att du tog in honom och sånt. Men jag tyckte det var väldigt bra gjort. Någon måste göra det också. Mm. Jag tyckte det, det såg ljus ut där. Det var bara lite intressant att höra hur det gick. Ja, eh, faktum är att eh, jag har sökt honom för att höra kanske om han skulle kunna berätta själv innan vi lägger ner här. För det är liksom slutet på en historia om man säger så. Men vad jag kan säga så här långt är att jag vet att han nu är tillbaka i arbetslivet igen ordentligt, ja, det, visst det det är det roligt så han, och han har skrivit till mig och sagt att han tackar mig för att han fick en jättebra hjälp av mig jag har det mejlet hemma, att han tackar mig jättemycket för detta och att han var ledsen för att det blev problem för mig eller att folk blev förbannade och, och så vidare va? men, ja, men jag, ty, jag, jag, han, jag tyckte faktiskt att det var roligt att det har gått bra för honom nu ja nej det var jättebra och det är som sagt var jättetråkigt att stationen försvinner. Jag brukade lyssna på hårdrock som Fylking brukar säga och så vi hårdrockare har fastnat på radio 1. Jaha säg det. Så där kan det gå. Nu ja. blir det blir tomt och det var ju ja. tråkigt. Nej du, du är jättebra du har gjort jättebra jobb så att alla vet. Och det vet ju de flesta så jag behöver inte ens säga det. Mm, vad gulligt. Alla, alla är jättebra alltså. Mm. Men tack Nej, så jag mycket. Får, Men, jag får väl tacka för det, för Ja. Det samtalet och och åter, du får gärna återkomma Josep. För jag är här varenda dag ända fram till jul. Så att, alltså, om, om, det här, om du har funderat en stund och har pratat med mig första gången live, och jag, vi kan prata vid fler gånger, för att en gång i veckan minst har jag friåkning mm. så att, jag menar, då finns det läge Och så kan man göra ett tema kring det här och, ja, och, och så vidare. Man kan prata mer om det, förstår du? Ja, jag tänkte jag ska ringa till min bror och sen ska jag skriva det det. till henne det det. och ska försöka återkomma till det om. tack snälla Josef bra. för att du ringde in och tack för att du tack. berättade tack hejdå. och det så bra i framtiden Ja tack hej. detsamma, hejdå, hejdå, hejdå. hej Hej tack Josef, Josip heter du det var jättegulligt av dig ähm, återkom till mig och berätta hur det går nu har vi en inringare som har väntat ganska länge äh, Mats, vi ska se vad Mats vill prata med mig om, hallå Mats ja, hallå. Hej, välkommen. Ja, hej. Jo, jag vill prata lite om eh, det äldre situation. Mm. Eh, jag har jobbat en del med äldre och eh, jag är lite nervös. Vad har du jobbat som? I eh, egenskap? Hemtjänst. Okej, okej. Okay. Mm. Och då har jag lagt märke till att samhället många gånger inte eh, så att säga, har den där som du pratar om compassion eller inkännande för att, mm. Mm. det är som du pratar om det där just programmet. det, compassion och medkänsling ja, mm. och då har jag lagt märke till lite små saker i samhället så där, som jag har ägnat mig åt lite mm. det är till exempel parkbänkar till exempel, det finns en väg där jag, där jag har gått med äldre där det inte finns en enda parkväg mm. parkbänk man kan inte sitta och vila alltså ja, nej det. Och sen till exempel skogsplättar. Jag vet jag var hemma hos en dam som hon var jättedålig, 96 mm. år. Och enda skogen hade det var en, ett träd som stod utanför. Mm. Och den satt de och tittade på flera timmar. Och om de tar ner det där trädet och anser att det är liksom värdelöst för henne är det ju hela skogen. Just det. Mm. Och till exempel när ungdomar yngre människor på tv-program, och radioprogram pratar om att eh, appar, alltså till exempel det finns då en TV-tidning som ska komma ut nu. Mm, mm. Ja det finns på app säger den yngre människor då. Eller till exempel de här gallerierna de bygger för äldre kanske de inte orkar åka till gallerier mm, mm. med bil och så. Mm. Och då kommer kom hela de här situationerna. Då kommer jag att tänka på det när Radio 1 som är väldigt bra. Eh, har det här snabba telefonnumret 0200 mm. 11 12 13. Mm, mm. och jag själv då det, tog tio gånger innan jag uppfattade numret mm. och då tänker jag på äldre att man kanske då kunde göra så att man säger numret först och sen Det är, mm. det är en bra betraktelse Mats som du kommer med. Att vi ska, och det är compassion precis. Du har verkligen lyssnat på mig eller kanske du har läst på om det tidigare. Att det är viktigt att vi blir inkännande. Att vi sätter in oss, kryper in under och övar oss på det. Varje dag gör det i helgen så kommer nu att sätta oss in i andra människors perspektiv. Och jag tyckte det var väldigt fint det du sa det här Mats om det här 96-åriga damen som har ett enda träd utanför sig men för henne är det som en hel skog mm. det, det, det var en av de finaste beskrivelser utifrån Compassion som jag har hört faktiskt tack, sen har jag frågat dig också jag, jag tänker ju på många små saker i samhället mm. då just på grund, på grund av det här att jag har jobbat med mm. det då. och en sak jag tänkte fråga dig faktiskt som jag har försökt att påverka lite grann här ute i mitt område mm det här med servicehus, mm. de har så att de lägger ner mycket servicehus på grund av att de har höjt den här inträdeskraven Just det. Mm. Det, har, det finns historia på de som nästan är hundra som inte. Ja, jag tänkte in. säga det som inte kommer in. För de kan klara sig hemma fortfarande. Ja, just det. Mm. Och då. Då, då, då har jag hört rykten, jag vet inte, jag har ingen fakta på det här. Men att i Finland har de specialiserat sig på enligt rykte, att ha små enheter där folk... för att Om man har stora enheter och lägger ner enheter, då är det så att... Låt oss säga, i mitt område där jag borde mm. ha gått på he hemtjänst. Mm. Låt oss säga att en som blir 95 och hamnar då senil mm. på ett annat ställe. Då, att, vad tror du... Är det inte viktigt att man har småenheter för då? Känner de igen sig? Absolut, ja, ja men det är fantastiskt. Absolut, det är fantastiskt. Uh, har du lust att utveckla lite? Ja, alltså jag, kan, alltså jag har ju själv en mamma på demensboenden. Jag var hälsar på henne igår faktiskt. Och hon, det är Stockholms sjukhem och hon har Alzheimer tyvärr, hemskt. Men hon Hon var, de har ju byggt om Stockholms sjukhusen så Drottning Silva var där för några månader sedan och invigde den nya delen och det är jättefint och personalen är jättefin men det är otroligt stort alltså, det är nästa, min mamma ändå krympt hon har nog gått ner 30 kilo för att hon har ångest att gå med en rollator dygnet runt, hon är 80 år gammal um, men jag tyckte att i den gamla delen Stockholms sjukhem i Stockholm, ligger vid Fridensplan så tyckte jag att det var, väldigt, det var en mindre enhet, precis det du säger. Alltså, det var mer som ett hem, det var med kristallkronor och gamla äldre kunde känna igen sig. Den här nya delen är jättevarmt jättegott och luktar bullar och så, men det är fortfarande jäkligt stort alltså. Alltså det, det, wow. det, så att jag kan tänka men nu min mamma tyvärr så pass illa däran så att vi vet inte vad hon tar in i hjärnan längre det, hon kan få tårar i ögonen när hon ser mig men hon kan i, prata pytter lite alltså det är hemskt mm. Men ja, nej, det är en bra fråga. Jag kan inte ut, här... utvika mig så mycket. Vi ska alldeles strax gå in mot nej. att avsluta programmet. Men det, vi kan fortsätta prata om det vid en annan tillfälle, ja, Mats. Men jag tänkte också att exempel, om jag tar ut någon från ett sjukhem där mm. de bor och då är senil, då, då har de lättare att, så att säga, må bra om det lite... än i Absolut, det är jätteviktigt. Absolut, mm. absolut. Tack så jättemycket och Tack. jag tycker det är jättesynd att ni ligger. Jag ska gå med i facebook Ja, men vad fint. Tack ja. så hemskt mycket. Tack för att du ringde in. Trevlig Helma, Mats. Hej då, hej. Hejdå, hej. Hörrni, jag hinner faktiskt inte med mer samtal just nu. Om det inte är ett jättekort så så inte, Anna sitter här sågande. Vi, vi provar det. Hallå, Anna. Hej, hej. Era. Hej, lite kort då. Innan jo, vi... jo, jag ville bara uh, säga till Josip. Ja. Att jag kommer från samma land. Ja? Från Kroatien. Mm. Jag har samma situation med min mamma. Mm. Jag har fått reda på grund av vad. Hon har kallat mig hela mitt liv, inte vuxna liv som barn, Hora. Jag fattade aldrig varför jag var en Hora tills hon berättade själv. Och det är inte så länge sedan. Och idag är jag 67 år. Oj, oj, oj. jag vill, dig. Mm. Lägg av med din mamma annars blir du tokig. Att klippa kontakten istället ja. säger Josip, okej okay. mm. ja. eh, Åk på semester någon annanstans det finns ju så fina ställen i Kroatien, vid mm. kusten och lär dina barn sanningen och sen om du vill inte bli sjuk och begravd före din mamma så lägg av med henne det, det var det bara jag ville säga Det var inte så bara det var väldigt tydliga och konkreta råd jag hoppas att Josip har lyssnat nu då ja, jag hoppas det verkligen för att jag vet hur han känner sig. Och jag kände mig likadant. Nu försöker jag faktiskt ta avstånd. Jag hatar inte min mamma. Jag avskyr henne. Din mamma lever fortfarande då? Jo. Hur gammal är hon? Ja, och hon är 87. Ja. Och då har jag alltid undrat. Min bror dog. Hans son dog. Min pappa dog. Varför unga människor dör? Och hon som har förpestat omgivningen i hela sitt liv sedan jag minns. Och hon lever överens. Hennes får man klubba. Jag, nu ska jag lite. Men alltså, ja, men jag. Jag, jag har sagt många gånger om ö, svenska myndigheter ska lova mig att jag ska inte sitta fast. Jag gör det. Ja. Ja. Okej, det var ord och inga visor. Tack för de Nej. råden, Anna. Ja. Tack så mycket. Hej då, hej hej. Ja, hörrni, det lider mot till slut. Alldeles strax här så kommer ett program på Radio 1 som heter Best av Varsberg. Och ja, sen kan du gå in på radio1.se och följa den ordinarie tablån. Och ja, du vet ju vilka vi är som jobbar här fortfarande. Så du vet att Cissi kommer klockan ett och Robban kommer klockan tre. Och Johan Kimmer kommer klockan och sen vet jag inte riktigt vilken det är som kommer klockan sju för jag och mitt program Eva Rus som du har hört idag det kommer alltså i repris klockan 20.00 ikväll jag önskar alla er som har lyssnat en riktigt fin helg och jag hoppas förstås på återhörande klockan 10.00 igen på måndag igen. ha en jättebra helg, hej då 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio.